اللهم هو توزى فخر عليه تلاطم صمتم <متحدث> از مجراز قام صلی الله علیه و سلم صلي الله علیه و سلم ذریوته فضیلت طهارت روشی کرپی چوک نه من زنبيه ځې یو په د emergency کې چې فټولوځي کار کوي مو ستاسو ریښتینې سره دا د واستری طرف عوامو کې کار کوي چې پای کې نړیوال پیوځنه فرایز د موجوي ناو باندې ان هغه توځه او ا فراغه علی یده ثلاثه او ویوال او له خپل الاش نو باندې درې ځله او الله سوین زلی درې ځله دنګر پر څومره ماتم مز مانه واستان او بوا چواله بوا چواله مز مزه زاستین دیا مز مزاو استنشار یا زلي په مزالې قبرې زاګې دي یا ویل فنل دویلاپمن او دپویلاپمن وروسته کوم چې مونږونو دیابې کې فصل له کوه سره سره کومل زوالي کې نیوري سالې فرنجي مز مزاو مزه مزاره استل شامل فرضات عبادت کی لکه و بچول وزا کی و بچول سنت سی او وب کم نی نه پر خدل هم شي چې وبل کی نه پر د بس دا د توخلي تدریزه ل و بچل یو ګل شو بری نو بس خبره پته شوخه خپل شي نو ما پرې د وینتو یا گزارته نیوځل خپل تو هو چې نیوځل وځو نو څنګه دا یو ځل چې هي شي یو چنګ راډک په خپل د بار نو پدې کې د کملانو فصلم جائذ و سلام جائذ وصل او فصل دوالتو کسی دی. وصل دامت در چی لکوتا کی خلیتا کنو بیا خوزتا کنو بیا خوزتا کنو. خبر اکنوشو. من لکتی خلیتا لکتی برم بس. ام او یا تش چی کم دنو خلاوال په درې ځې لږې لږي بیا بل چوم راونه ل دا غورفاټ شو غورټ یو چومېز را او بل چووم پوژ نه او درېګټ نلیته او پر درې پر پوژ چې دا را یا غورفاې سرلا سر را درې غورېدي نو پدې کې پاسال وصل لې بس لګې خپلتا بیا چې پروژه ته بیا بل لګې خپلتا د پروژه بیا بل زمان لګې خپل سلام وايي ایبلغ الرفات الصفاء شپک څنګه والا دغه څنګه چې کمځنو خپل لپاره او دې شوږه چې کندن دې کرپاسه له جدا او 보자 جدا بلکله جدا دې احناب پريواله عمل کې جو بډي دي بس دککا طریقه کوه خو برابر چې د سنت کامل وانه شو شي عاموږه دانو لريقي موځيای دې پروتن تمورا او ور سره وګوتمو ګورو شو ور وفاتې سے پري فق چون غني او فصل له له جدا او پوجا جدا د یو فليغاراو له او د شيکندر پوجا لراو ثم تمام مازا واستان سرا استنصار د پوجينا اوبره توي اولي او استنشار پوزيته اوبوو را چاولي ایس تین شاپ او ایس تین سار راشوللی دل تای راشولل زی پر کڑی دی د نراتا وی او خوز نراتا وی او نوالا بارارتاوی کی چلی باوکیوی کیا نراتا وی او خوز نو ادب دا پوزا لگا ہون تاکی نوالا سکانا لگا سپاون تا سو محسطا لوجه و بیاز خپل لره درېزله مخ درې زلی وديه یاد هلی. یا د هویوم نهل میررفافسه لااس بیا وزې د سلام لا سپل خ لاسل میرته تنګلی پورې اودين کېمونږ ولي دا کتابونو کې ودي چې سره د سانګلی نه د سانګل به او کی سرهڅکې ان سیوای باه په موبایل کې داخله او ذاه باه ته معورات نه ما وره د دینه سري ثاقب ما وره ثاقب تي خلال مهر فقه سلاسن ثم غسل يده اليسرى بيووه النبي عليه السلام پنجه پلاس په ساده څنګه لري زله ثم مسح به راسي به په شرما ساوپلا دغه په کې سلاسن او دا که حنا وې په ثلاثل څشي نو مينځو مرګ په استفادې شو مصوبه شي مينځل شي د دې د بیا علا نو پهsubprocess دی زو دا بیا تاسو باندې کی هغه صلی محمد پاکه سنت باز سرفرض ده او ټول سر سره سنت ټول سر سره سنت او باز سر سره فرض دیه بنیادی اختلاف دی امام شافعی رحم الله پنځه تور شرم سکول دی امام مالک تور شرم سکول فرض سنت امام شافعی میں تسلیث سنت وے منوایو دلته کې ثلاثه نظر وره نورو دین کې هم ثلاثه نظر وره استعاب ده پر سنت پہ او نصيعه چې دا مقدار د ربع او راس هغه څنګه منو څنګه؟ فارغ. ثم واسل رجله وليمنا دایسه څنګه نو وینځو؟ خخ بلا خخ وای درې ځلې ثم اليسر درې ځلې ثم پالا دی او علي رسول الله صلی الله عليه وسلم مالید له نبی رسول الله سلام چه دا سې کو مشان دا د جماعت دي دا عثمان رضی اللہ تنحوکو او خلقو تیسرکو او خوکو وی نبی علیہ السلام دست سکڑو او دست کڑو سم مقال من توضع اوزوی بیعو فرمائل شر نبی علیہ السلام ویلیو چاہ چاہ چاہ دست وکرز ماد او دست وشان من توضع اوزوی حادا چاہ چاہ چاہ دست وکرز ماد او دست وشان سم محسوسی رکاتے بیعو پرز دعا کاتا یعنی تحیۃ الوجوب ہر روز سے یو دو رکعات او پڑھ یو دو سو کی یو دو رکعات او کی رسل نوافل کین داراج فضائل کی بلال جللہ تانو روایت جاری کر گئی سو مبال صلی رکعات دیو پلیو دو خدا سے توجہ سره اوکل چلا یو حدس نفسہ د په کې خپل نفسه خبرې نه کووللی لااد د س نشتهوو یو مطلب دا دی چې دی خبرې وکې د خوونه کې په کې د خپل نهشته جویاوي خبرېیاوي کې بل لا يحدث و نفسه فيه ما بشین مطلب داره چه اخلاص نفسه ده سواس و سواس وانا چولا بل اخلاص نفسه ده سواس و و روانا چولا بل لا يحدث و نفسه فيه ما بشین مجب او تک نه م غمه شو او تکبل صحیح ده فوج چې کم خود خود را د ان دل ځان لدل او تکبل چې دی نو پهبل داانشه کو دا یو فمونو که دوهګ وور دا او چپار دو خیم و دور اکاتا بمکرورو اون بسمی و مکرورو نو اللہ یو حدس و نفسه فیه ما بیشه تو سوال لے اگر دا فرمسو ہو مصبی و پو سوالو شو من رضی اللہ و تحانو فرمائی ری اجاہی زجیشی په جو هیزو ج شي وا نه سوالات دمون کېیم او زهه چې کمدنو لاکار تهیا راوم نو پهمونځ کې ور کارونه کوې لا کار پارې چې پلانکې به پلانکې د تولیو پلانکې او پانکې د تولو او کويمونځ نو او ماه خو کمدنو ل سړی دی لای حد د س سوو کې شي پوونه شوي یو جواب مونږ وکړو چې مطلب دا دی دا ري چې دنیوي خبرې کو چې او په یو دیني کار کې بل دینی کار سوچ کول جاي دي نو مطلب دنیوي وګنل کې دی ژوند چې دا دی مطلب او چې وڅ تبور نه کولو او جوړو تبور نه کيو درې دا عمر رضی الله تعالی هو په آج چیزې کوي اوازو څنګه زمونږ دا حال لاره دا زمونږ څه حال لاره موږ کمدنو کمنو مشکل لا لخرته یاو دا زمونږ څه دا طالب کیږي وروسته دا زمونږ حال نه په مشکل ګردایږي کړئ خو دې پرهنه چې په مشکل سي دی د دا اومر خپله توواو دی پر کې در دا چې دا د سې خوبک ممسلهوه ساتې خو کې وي چېمون ک لخر ته ولاړي بله دا ده چې دا کمال ده رضی د تعالی دی چې عمر کامللو ندی د یو شیر د بل نه نوېمون کو هم لخر کې لاخر چی هر سوک داسې نووي کمال د کمالې عمرریدي دا اوم را ې الله سرمو چې کمو کمال دی غفرره لهغماتته خ دو من زمدي نو ما پکړی چې دتهغا چې کومکړی د ګړه منځې مون ولو چې لکه او د او مو او د سرهتهارت را ځي او مو اخبات خبربات اخواته لله اروض دا سيزونه دای شي چې دای به اهمیت قوی کی بل په پرتله ملکیه اهمیت ضعیف کی دا به اهمیت مخکینی ګناونه چې کوم کول دای غله شرمړشي پسشي او سوال تامړشي او فراله اوهه تقدم من ذنبه وانو ابن او من قال رسول الله صلی الله امام مسلمنیت و ازاد اشتری و مسلمان چودسو کی فیخسنو دو او او خیستگی خلو دس لرامتد بس سننی وال آداب کل اودسو کی بس سننی وال آداب سرد سنتون و دادابون بس سننی وال آداب سم یقومو بیاو دری کی فیسولی رکاتا ہے نو کی دور رکاتا سم یقومو و درېږي پر و درې دوه وسي وي او او دوه دي نه فل وي وي صلی رکاتین دوه رکاتو کې ساتهيهت الزووب مقبلن په تفصلا باندې مطلب د زلون موظو کې دار وایو چې نه باب میږي دلکه باطنی موظوم ضروري دی امام غزالی تدریج دین کې فرمایلی اولاني اولني باب سبق کی چې موږ واجب د پښونه دا اقا او مالک تا وینځو ته پر کولې و ما موږ وینځو چې دا علاقاته ته په فاته او چې سره د کوزونوی مخه سپ وینځه هغه ته دالې کولې او ځو الله ذکر او خصوصي دا روح د سوالات کې دا صلات شته روح دا روح دې سپایله دا بغیر دو توجوه موشره ودا ناقصته ناقصته اگر مون دت قضا ور باندېنی البته کو جزء اللي لا يتجزاكي قم خشوعا نلا وبيا موذنكي بیا مو سپاس دې دا کو استنا تساکي د الله تری د توجوو را نو بیا هم پوورځم ل په فر ادا شو د دومه ګران کار هم نه دی ل دمونږ اراده نه ل کړې دمون خیال داې تو خوشو سره مونځ نو بس تقریاًدي مرض والي کاګ تقریاًدي مرض والي ډیلکولووم نه دا خوشو په ګران سیزو نه د زې به داسې تعیر نه کو چې خلکو د ګران شو. بر چې سوای پهغې قرآن خو داې حدته کا م ماتهپولو چې سوای پغېڅ کېږي پوږي داې ستان د دا دا طرریقه ده ده یو چې کمدنو تعم د صورتتونو چې ستا متعام صورتونه نو وي پهمون کې د وللو ماعیر صورتونه نه چې بس لکه ستا صورتونه مطین دي چېولله دوولې را میو او درتی چې کموپل زین ل را شي مقاهذې پهجو بربر شو بیا کم خولووا یا چلوخور کاټول به یا د علم ځای ل راغلی علم سره کې په د چې مطالین نه وي تو سپارې مې یاد کړي وي او کله یو ځای کله بل ځ د والله دواللدي خو بهېسود جوړږي چې کم یوواما چې کم یو وواما دو م ده چې منږه مولانا طالبان حضرات چې یو کنه تاګذر زنم خبره وکوما تاسو خو به انشاء الله ماشاء الله ورخه لګي وداله چې زما نقصان دی چې موندا سټي هو یو نه د دې تصور مونږ ته تاسو چې د الفاظ دي ګان مولانا د دې مون تصور کو تصور یې کو د او ول او خپل هو چې دومره تیزې ووه چې خپل غور پ راورسه بس توجو ستا برابر ده خو ک تا دا وکل زو کې د تونې شک ختم چې دوه کاته و کو پهې طرریخی و ک چې ستا توجو برابر نه درین تعامرهمهلا تاله ووي هرټې تهراده کوه چې دی غیر مغوبله هم پهېول جولی دی هریکې ته راده کووه او سروررم چې ما غدار چې تدبيري تحریمہ په توجه کاوه موږ په تلنه نو د قزایل غدريګه چې څه کوي لکه نماز غدريګه فرض کای نفل کای سنت کای چې ټولاري غدريګه لکه توجه ذهن برابر تا بیا له خو خولې په تیز आवाज چې تی داسې په د دې تکلیفي تغریما ثربتوبوي د دې اثروبوي په لږمغنا د کارتای راځکړینې دموږ د درځو باندې ځکه ځکه ښایي ګوزګارون دې کار دموږه مطاله پر سره دويشې لرته نو په لږ مسو پسې ګر مسو نه پرټره لا اصولی رکاتین مقبلانا لئی جمع مختصر صورتو نو آئے تر چاویلی ستبکی صورتو نبا ہوا ہے تر چاویلی صورتو نبا ہوا ہے مختصر ہوئے مختصر صورتو نو و دمت لب تیزی و آئی جتی آوئے اترکی سوچو نمک آؤ منتشتا صغور کے الفاظوئی مقبلانا لئی جمع بواجی لقلبی ذړې متوجي رې مخه متوجي دي ظاهر او باطني ټول متوجي اِلّا وَجَبَ لَوَجَنَا ماګر د روح شذره بارا جننا ان ایمانشته زیوې را سپوږدي اِلّا وَجَبَ لَوَجَنَا او عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ اسلام فرمایلی امامن او ام من احدن ديشته تاسو تاسو نه 14 سو کې وروليو نو کې بلاو کې یعنی او بو ارس ایتاو رس ایت ابلاغ فیوبلر ابلاغ الما کم زیتاو او برس اول فرکار دیماغ از ایتاو بسکی ابلاغ یا لفظ فیرس بیغده اکمال کاملو کی عدس یعنی سنانا و آداب طولو کی فیرس بیغده لزور کامل کی عدس لرا ثم یقولو بیاووی از کارو لزور يودي قبل الوزو، يودي في الوزو، يودي بعد الوزو. قبل الوزو بسم الله. قبل الوزو بسم الله. في الوزو. رسول عزيز اللهم اغفر لي زنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رسمي. تذیر تاثیر دی شدادا دا خبقا فاندائی سروانا و قد قربتا لهم اللہ درکی که ووسیلی فیداری کیلی غتمت رستای را دک را ہم نگل اکنی درکی رزق فستیبانا لارد دیگی بارک لیتی رزقی آو بعد لزو داو دسنا رسطو ذکر یو دی حدیث کرا اشتر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ محمد رب درو و رسولو دو ان سے گمدنو بل ریعت کراؤلی اللہ و مجلنی من التواجین و من المتطاہرین بل حدیث کے مراغلے سوانت اللہم و بحمدک اشتر اللہ علیہ اللہ و مستغفت و تو ملے دا مراغلے دا اسکار دیباد و یاد اول هم پکار دی او عمالی مش هم پکار دی عمالی مشکل چڑے اودس کی نگد احتمال سرو کی دنی تغوی خوشو قبل السلاة یودہ خوشو قبل السلاة بلد خوشو عند السلاة بل کس سلاة بل کس سلاة بلد بعد السلاة قبل السلاة پاودس کی دا او داس کې د تاسو مو تاو چی قبل صلاتي غمنو د فرزي مود نماز کې يا سنت کول یا نفل کول د فرزي مود نه مخ کې چېスタイル د دنیوي کارونو له سوچونه ختم شوم څه شي برابر شي او یا لذك پر اسکار کې یا نیت حاضر کې نیت څه کې حاضر کې او پس صلاتي غمنو او باعت اصولات دمون نرسکل اگستارو پی ایسا در دربان سی ندا شا نستا دی ندا سمع یقولو بی اوی اشد اللہ الیلہ لنا وفی روایت اشد اللہ الیلہ لاللہ و احده لا شریف له و ان محمد عبده و رسوله یو ظاہری طوحارت یو باتینی طوحارت میند. زاہری طوحارت کو بو باندر او روحانی طوحارت پاپریزے کر رہا شیئے. نبی علیہ السلام ہوئی جید چانا رو دست اوپا پاٹی شوئے. لوٹا باندے او دست کو لگے اوپا تی پاٹی شوئے. نو آگر دے پاوالا روز کی. پاوالا روز کی دک چو بو باندے دا زاہر طوحارت کار رجلہ باتین پاو لادی او بولا روز کی شاہ سے ظاہر کے خیدہ سے چلے گا جو ٹولو اندامونو تو سشی او رسی جو ٹولو اندامونو تو لاو او روحانی توارت حارت نظر بدنم ظاہیری تو حارت او باتی او بدن کا نا او دو روحانی تو حارت دفعہ رداتی کرو کی. اِلَّا فَتِحَتْ لَهُوَ بَابُ پر راست چېزل وونه د جلنت تهواه چې په کوور دټږ رو بل روایت تراغلی راغلي زاره پر میي من الله او مجاالې من المتهاهې دي دا مااتې تو حالاب دی ترمیزي بیر تولان کارکره او ده محمدان نماخ کی کلمه را شهود ولا نهم تو ان محمدان نماخ کی کلمه را شهود ولا نهم صلی الله علی محمد وایا طرف رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علی وسلم ان امتی یذ او امت، ده یوم القیامه یرفلن ذباهمت ذل ذمرادومتنا امتی جاودت ان د امتیه کین زمام مات یو داونه او قیامت ورلچی و پرز قیامت باندې یو نا داونه یو داونه یې نه وراتهونه یو نا داونه راవలل کیږي ورز قیامت پدا سیال کی چې غور مو حجل چرګیان به یو په غور روان شرګيان لري کم چې ګنګل شرګي استوي مبارک بولس می غر الله لقب زلندتوي واره باي کې د تندیس وینواله تاوي لکی چې د کم اس تندیس پیړه د پختانو د شرګي وي چې نو وای نو شرګا ته وځه شرګي وي د تندیس پیړه دته څو او دا پیس د راګي سپيني وي. اپه سپيني وي راوی ته په خوانډوي. څو دوین په خوانډو. د نبي اسلامي زموږه امت په چارجياني دا مخ په سپيني او په خوانډوي. دا لا څو زده نبي په سپيني را پیبي وسي سپيني وکاې وخیږي دلان بناثار لذو دا زوځي نو خلاو دا سنا یم مطلب داري د نور زایمنې نور دا د نورې وری بری پاندو کې ووم نورې او وری ووم نورې ا نبی رسول الله صلی الله د مات ته د نبی سلام اومد په ډیر چې نوبی د سسلام پ دنااسارو د نخې را د سنا آمنس پهو د چا چې وسې سا سنا لو غورورته وو پهتحجیلو اوپې افال د چاچ اوې چې اودې کې خپل <سؤال> د تن فاله <سؤال> د پوساله تتحجی د که نه د پوس فواه ولے فالو دی گیدار مطلب د شنو دې دي تاو خو پوره پوره ری گئی په انو پال پر رسول الله صلی الله نبی علیہ السلام فرمایلی تبلوغ الهریت من المؤمن ہے سو یبلغ الرو ارسیږي هغه یا الهریت کالی او کالی دا مسلمان آغاز اتا چھو کم دیتا هودا سرا سیدلی کم دیتا سرا سیدلی آودا سرا سیدلی ماغر طول از روئید تو بس پیدوار ہے دا سی بیتا بولید تو بولیدی چی کھالی اچوو لیدی یا تا خیرات خبر زینت تیو خبر خالی دی و جنت کی و جنت کی خبر کھالی دی پر خواهست تی آغاز اچو کم دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او ری وخت مبارک دي کرکی چې دا هر یو عمل مثالی شکل دي دا اودس مثالی شکل لے۔ دا اودس تمثيل لے۔ دلته دا او چې بزانو باوا او ان ته دا شکل لے۔ تمثيلې شکل دادس دا اودس متشکل شي. اودس رشته شي متشکل شي انصبانا نزی اللہ وطران خالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے لئے استقیمو ولن تحصول یومانا نیخ شیئی کلک شیئی بدین باننے او تاشتوند شیئی گراولے عجر دے استقامت استقامت خوڑی رجر دے او تاسوی سبولے شیئی عجر او سواب دا قیامت د استقیم ولن تص بالکل برابر شي بشريعت باندې ولن تص او تاسو طاقت نه لرئ د برابر مکمل برابرۍ درو ته مکمل برابرۍ د تاسو څخه دي او هوس کې لري البته ظاهري اعمال او بابندي کوي وقالوا ان خير اعمالكم الصلاه مکمل بالکل چیرې یو رفض سترګې شریعت ته خلاف نشي استاد وصحبه اوه البته چې ګنده نو دا کوي ان احرامه عليكم الصلاه یقینا بهتر عاملن استاد ګمونزه بهتر عاملن استاد ګیا سلامو زه ولا حافظ ولله المؤمن او خیال نشته دا ودار څو حفاظت معنا له سلا مې ون نو والله ح وله اوواه می ش په اوودس کې نو وي مګریماندار چا می شپ اوودس کې ي چې سپنګ او دس کږل دایکس کوې اوودس کوي پیو خدا ده چې دو سړي ته به خامه پمانې نه نو اسلام چا می ش په اوودس کې ادائی و, و زیر ایشدی و رضا خاتمہ و خلائے پسکی نا علامہ دی ایمان علامہ دی ایمان شاولی اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی شدن تر ایمان نه لغوی مراد دی خیال لکی آه دائم او خیال لساکی دی او دس شاہمیشہ پا او دس کی بھی ادا سینی الا مؤمنن مگر رسول چی یقین کوول کې وی په فایده لري په هرات باندې چې په بدی یقین او پاکي ځلا وزاره ولید چې په خپل ملکود نړۍ د کندرو د پریسټو سره یو شانتي کوي زده همیش په اوسس کې ګرځي نو مؤمنن چې یقین کوول کې وی په فایده د په هرات باندې دلته مؤمنن اي سلاحي بنمران ولا حافظ ولا نور الا مؤمن فاليوم مر قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توازوا 14 سارا 5 قال ان انسار الدين 14 ششتا سارا الدين 14 ششتا ده دیو خود بگر احمد که خوب نراد دمی کنیشی چه پی یو اودا سیلس منزو نفولیم. گرانا لگه دا جذبا و کم مخالبو کیوی. چه مولان و تالیبی مولا او اودا سیوی و دوباره دسو سوگی دا لکر دیر ماشااللہ خالص پا دادا سیوی چه لکرده با وقت لگیده لی. شانا دا سیوی. اور طالب مولا لکیلہ ماشاءاللہ اور دووار وفا مح لگا طالب مولا ډیر او نی صداغه उद्देश یو دواره ته دي اور دڅ کې زما شته څه پایله دووارو زو زانو وای دم حسنات دل لث نے گهته کولی دي دکلی شي او کیاامت پر پرې ویل کې به څه سړی کې دي لث نے با دیکی دیکی دائیو ضروری دار چه با دی محکینی او دست پانده سن آسا عبادت او دار کاته که پریگو مطلب دانه نه زمان به سقه یا مسئله را و او دست که تنفل میشته چکم عبادت غیر مقصوده بیده پرهی که تنفل نوی او دست عبادت غیر مقصوده بیده که تنفل میشته مطلب او دسته و ازور کاتل تو نفلو که نه یا زمانو رو بیدنه. دنوږه دنوږه دنوږه کولی شي پېښ شي مې زو کار نه کیږه په ورځ ته او په شو کې درته راوځه چې وایره کله یو کې او پر بیا کومه سوال دی هغه وګړي دي نه کی بیا بلاري به څنګه لا دا دا ځای د بزفت و زواله رزوب بزفت ا کله پتا چې څنګه نو پاغه باندې څه کړی نو چې پاغه له سوه کړل یو ځوره کاځه دې غو مو غوړل نو دې غاره نه کولای شي مې کولای شي یو په دې ته ما کوم څه هم او کله پیسنی ګرندهښتنه نه څه خبره تاو څه عدالت کړو او نس مو دې نه او وی وی وی دا او بیا ضرورت اودو زماته ولوراله په ما چې شنوږه اودو ستامشي دي ځان چې شته او بیا بیا گئے دې ته وای په و فللزو په خپل فللزو مشه مانه وازاله تورن چې اودو سږو نه او دېره اجا دین قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی علیہ السلام فرمایا کہ نماز اور جنت کی کلید کون جی مو مز یو نفس جنت سے یو درجات دے جنت کی لنفس جنت کون جی ایمان نے مخ کے تیر جنت لا الہ الا اللہ اگل نفس جنت کنجیدن نفس جنت او دوین جنگ دیگم دیگم سید دوین بی پا جنت کن دراجات کنجید ناغو عمال لی و با عمال دراجی با عمال و ملاوی ناغی کی بہترین جنگ دیگم آغا منزده مرطان جنت اسوالا شاہدی و کنجید جنت منزے ومیتاو صلاتی الطہور او کنجید نونس شیران پاکو آلے نمسا دیو سب پہلے لکنو ومیتاو الجنتی الطہور پاکیز و بردش شیر پاکیز چاہدی دنونس شیران ما پاکو آلے چھو پاکیز آسلشی نموز کی گی چھو پاکی نی نموز لکی گی ابن عمیرہ اوف ان رجل من صحابی رسول اللہ علیہ السلام ان رجل من صحابی رسول اللہ علیہ دا جہالت صحابی کی رضا موزیر نہ ہے دا جکنون موزیر نہ ہے زکر الصحابة تکلہم عدول صحابو کی رجل من صحاب یا امرات راشی دا جہالت موزیر نہ الوطار دین احقاتا صانت کی بیا جعلت موجدی. نیو اصوری دا صحب نبی علی السلام نان رسول اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ السلام صلیه صلیه صلیه صلیه <تصفح> نبی علیہ السلام اکو ملز دا سبا اکو ملز دا سبا اکو ملز دا سبا فقرار روما مز مختصرون تقلاته وزی اوکو قرا الروما فالتبس عليه نبی السلام باندې لګیلتي واره با لگا متشابه و تو لګیلو یو ته نګړول شروع وکونسو نبی السلام فرمایل فلم ماش الله چې موږ ته نبی السلام نبی فرمایل ما بال وقوام الصلحال دراسفور چې موږ یې موږ اولایو سنونت تهورا اغیق قول نکی او دس او دس قول نکی او دا اغیق واجنا و اینما یربیسو علینا القرآن اولای کا یقیناً گرد وڑی بما وانی قرآن مجید را چه کسم خرد کم کسم چه الَّذین لائو سنونت تهور چه اغیق او دس قم نکی اغیق بما را قرآن گرد وڑی تلاوت را وانی يمكن أن يكون هناك سؤال بشيء في إمام المقدس في مزيوه في مزيوه عمالي في مزيوه عمالي يقول لنا سطرة الإمام سطرة او قرئه الامام قرئه القوم نو چې کله مؤذيق استودت کې ستغلي لا لا ما سره بچاو شو په اماموس د اماموږه چې ازم کې نقصان وره او تبندو شو امام ځګرې دا عمل سو یو اره چې څنګه یو ردی نه معلومه شو درس کې دا طالب به توجہی دا به مدرس باندې تاثیر پی او د غیری کامله توجه دام چې ګندنو په خاصر کې په مدرس باندې چې ګندنو خاصر کې حضرت علی رحم الله تعالی بیان کوم مقاله انو ما ته پته لګي چې دا زموږ مخاطبینو د کامل توجه سره نو زمانه زکړه شیل پازو او چې کلمه دا باندې بوج راځي د هغه مخاطبینو نو دا یو عمل کدا شې وی چامل سری ټولایي عمل یو یو سری عمل نو هغه کې تاستو کل کلوهای نتیزه تا دیر آخواس آرده دیر آرده دیر آرده چیو تن با که غلطی کئی اپا نور رو بانه نترانداز کیجید از سر پی کئی نتر دوی ما دا خبر را چه هر ایمان دا خبره نشی کوا لیر ما نبی علیہ السلام کوا لیر اوس پسکتی دیمان خلو درست گرد لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مع غدا سے خبر ادل ہے سرอัลبتہ پے استمائی عمل کی ہر یولہ خپل عمل سره مخلص کېدل پرکار دی دغه راغیا سر دی چې هر یولہ خپل عمل سره مخلص وي او ور یو پیدا شو مسله خراب ونه شو را دیو د انقلابی جماعت کې چې دا چې خلک پیدایشي چاري مشن سره غړداري او مشن سره مخلص نه ده د ټولنیز کار دی چې لري شي دا ځانشې چلېدل دی ولکره د تعمیري د جماعت ملي ریکای پس حب او توای هغه به اړیګي لوازات لمیسات کوي هغه ریکای وای انما لرب سوال القران دی اسلامی تحریکاتو کے بیعاتی بیعات تحریکات نبی علیہ السلام با بیعات کھو گنات بیعاتی در بیعات کے جی گمدن و دا تحصیری چھ لکار دا لاس بیعاتی تڑی تیاریگی چھ مات آقا پا لاس لسی سین و دو سرسنگا قداری گدے بیامیشن سرسنگا قداری نکی دائیو زائری شکل وی لوز او قسمی کرے ما بیا چې قانون میشن سره غداري نه میشن مېشن سره غداري نو چې کوم په دې سما مقاصد راجن نه دي خپل مقاصد مصاله خراب شي پای نماه ولند سواله قران او آیت معلومه شو چې موږ کیر اچ کمنو عام سیس دې بلکه ورنا سینډی راه ذکر کوي چې دا, برابر اور دا, دا کی اور کی نور مخ ته ورسته د نړۍ قرعه ده غره پاره برابرول د پارشې ته ہدایت او سيتي ګندنه ته طمع دي اصل مسکره ته و او دا به قانون مسلمانانو ته په هیڅ استاره د قانون سند راغدي باید عايشې دنو غوښتي وي او ها دا قانون نه یو له لږې څخه او له دځګر کې د زما د ژوند قانوندار او دې ودانو وي تعيين مکروه ده قال يوزا ويا طلب الزاويه دې ورځ پتو دهږي دا ټول قرآن دما سره قانون آي تر ازريو لغي پوسن رجل من بريص له او قال عبدو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم په يدي او په يدي پښمران دې لارا چې ګبدنو مم د خوراانې تصف دی اوس میر د خبروړه را را روانشي د دا مم د خوراانېته کوئ ت زما په لا شووش میل دی په خپل لاس د تص د پول میزانان حمد لا لاو تصبی نیملا ده او الحمد لاډ کوي د مطلبلاې لا حملم الله سره شی وړه ونیمه تصویر شو ونیمه سشو تحمید شو دویمه توجید آدھا چه الحمدللہ پا زان لے را گئی الحمدللہ زان لے را گئی ونیمه الحمدللہ عجر دابل دچاسو سبحان اللہ سو دابل سو وجد آدھا چه حمد مسترزم تصویر لگا دے زکر جتون کمالون دا سو بیو کمال دار چې دی عیوبات و نبا اور شریکان او رسیدی پاک محمد مستظم چلا رہے تسبیح نہ رہے وہ تذبیہ یم لو ما بین السماوات تدبیر فر سڑکئی مطلب لو ان کبریاه فالسماوات ولد کائنات دار سن لویلین و صوم و صبر اورجا او نیم نو آغاتِ کمدنو روجر از ادوارو نبن کی دویم پا تی غلق خیالاتی تصورات ماغیلت تلو کندک مجاہ داوکا تلو کمجاہ داوکا نصف قیبیح تصورات کی قیبیح تصورات آغاتا چی کمدنو پریگ دا مزدادیری بجر روجر بن کی او با تی ني ته محنتو کا با تی ني ته محنتو کا وا طوره سليمان وا کي ژوند دي من دي مر دې تفصیل چیر شو وان عبد الله نے سناوي هي ان عبد الله نے سناوي رضی الله تعالی عنہ ااده اس پینجای بکی زکر نکڑا زکر اس پینجای رفت نجاست تا غاب سوکی او نجاست لگی کویو ازا توازر عبد المومن فمز مزا و خرجت الخطایا من فیه و ازا سنسرا خرجت الخطایا من فیه مطلب دادی چخلی توبا چی و دے زاہری گندگی وازنے د گئی دے دے خلیقا گندگی دے گنام سکی دے چی د زه یی زندگی اوواز نه لريږي بلکې په وجه کې کوم ګناب او خلل زاهي نه کوي فایذا فادر او جو خراطل خطا مین وجه حتا من طهش پاره آی نه هي تر دې چې ګنا روج د بانو د سترګونو الله اندينا فایذا صلاده خراطل خطا می دې حتا تخرج من طهش اسفاري اسفاري دې فایذا ما حاضر اسی خراجتی الخطاہ من راسی حتی تخرج من ازنائی دی فرقید غوگونو نیم راوزی تبینا معلوم شوار چه سر فمسا کتابید سر دی نا غوگونہ فمسا کتابید چاڑی سر دی, دی. الوزنانی من رأس چه سر چید دا غوگونہ دا فمسا کتابید چاڑی سر کنا فائضا غصلا رجلی خراجتی الخطاہ من رجلی اردیس راوجی دی کوونه دو کوونه دغه جمعه ته خلل نفلی و صلاهه مطلب هغه درجات چې ته ول شی څه ول شی دا دا اول زګمنو درجات چې ته ول شی نافله تللو باندې ودا رسول صلی الله علیه وسلم ابوبون زلہ تعالی فرمایي یا رسول الله و سلام اطفال مقبره ارار مقبره دا نبی ورسال الله علیکم دار قوم مؤمنین السلام علیکم د دینه حلقه صداږي سمایا ولا موت چمړیوري دغه نبی وسلام کي داو کړه السلام علیکم مبارک الفلاح او تاسو دا ذکر کړی چې الخیطا لایس تل زموږ سما خیطا مستاجین سماره نه لکایا یمان ظله سلم سلام علیکم سلام سلاثاتی و دیار البلافيو خیطا مستاجین سلام او تحیانا دې راس سلام او دعا دې سلامه و طارا رمانی دعا است بعد جګړنونو باندې دعا لري درې نبی عليه السلام فرمایلي دي چې تاسو د مړي د قبر سره ځان ته کی لکه چې څنګه تاسو په ژوند دغه سره کاولا په جواب کا دغه سره ابا جان نو مرحبا دې ګرځنو سلام کوو او قبر فاطمه سلام سلام کوو اذن تا وروه المقصود دي دعاء المقصود ده ان الله يطالسو د مصيبتون نه راغو نه سګي دار قوم مؤمنين يا كل يا د اماندارو دار قوم مؤمنين يا دار قوم مؤمنين واید نا ان شاء الله ولکم لا یكون او یقینا من تلا الله قوشنا صارو ده کیږي نو ته ان شاء الله وکيولوی مرخف مخاله واید نا ان شاء الله ولکم لا یكون یو ان چې کوم نه نو یزدې دبارا چیو شکت مکان کې چې کوم ځای و إذن علينا جديد من خبري وخبري ويأو شك في المكان في نبي عليه السلام إنشاء الله إليه عادة شريفة لنبي السلام وإذن الله إليه لا تقولن لشيء إني فائدة من ذا إنشاء الله عادية لنبي عليه السلام دريم إنشاء الله تقوم بنا في التبرق وبركات إنشاء الله سألوا رمض دلت دائم في معنى دائم من زم رغضيك منافقون شغيك شعلا نشيح شغيك شعلا نشي شاء الله لكم لايقون واددتو إنا قد رأينا إخواننا مقلومة نبي الله سلام أرضي عزيزنا عزيزنا واددتو ذا الشوق دلت لرمينا لرمض یمو لیدلای ورپن ورونم لیدلای تصور د سابقین سره تصور د لاحقین هم پیدا تصور د سابقین سره تصور د لاحقین هم وسو دتی ورو ټول ملګرو سره دراروانو څه تصور پیدا شو دتی ورو ټول ملګرو سره دراروانو تصور شو پیدا صاحبو وتوهل عوالصنا اقوانتا ولمنظرون نيو يدخطي رسولا نبي رضي سلام وتوفر مع اصحابي تازغم اعراني تازغم اعراني صحبت سشد صحبت و اقوانونا الذين لم ياتمو حد اقوانونا مياه غلي لا تروسا لا تروسا مطلب کو ستدی زوی نی دې له کومه ایمان لري زوی نیم دې له کومه ایمان لري صحابه په پتو لګیدا چې په دنیا کې د دغه خان کو سره ملاقات کېدلې دي شي او په دنیا کې نبی عليه السلام دې دې له نشي نو ما کوم چې حاضر نه ده نه کیف تعرف من لم يعرفوا په قیامت کې به د پیډه دې څنګه تل تاسو فرادلی ندي. لا ترسل عقليني ستاد المطنى نبير السلام مصر فرمائل أرأيت لو أن رجلن له خيرون غرون محجل خيرون سرين دادر أسونا دي عبدات يسونا دي شرقيا وفخن دي فتندو وفخبوص دي. او دا په یوه ځکه چې رسول کې دی دا ټول ټول او اطال وممن څلره پیسې هغه پیژني کې باندې پولیس نه ها پیژني ما به زهاره خير ته مهمه په میندزه ځکه چې رسول کې چې قطوري الله عارف خير او ولیدو خپل سنا پیژني لا کې بالا رسول الله قال فين يعصونوا هر موحجره من ال بی با چرگیانی و توقن بیلاو دست دواجی وانا فارتو همارا لحوز حوز و تفا حوز بانسکو انتظار و لازم فحوز و تولاری وانا بی الدردان قال قارسولم آنا اول ما یوزن لگو بسجود یوم القیامة داولنی را قیامت فرق بورت از چشدی اجازت کی تو کی اجازت معلوم شا مختار کلو نلے دوم وانا اول من يخبر لو ان يرفع راسه اعزوا لنا فتانين تجاز القرشي جسر الجسكار فانظروا ما بين يدي فذو امر مختطاري قومي من بين الرغام ذل كل مرتكم بيجان ومن خلف مثل ذلك ويمينه مثل ذلك وان ذلك بيوصلوا اليه قر الرسولات كيف طائر قوم تبا اقبل امت پی جانے سنگ میں میلی الامم ترمیان دا دخال کو فیما بین النوح الہ امت کا نوح علیہ السلام نوالی تردی امت وقبل امت سونہ تیرشیوی دی در تولی کو اقبل امت سنگ پی جانے غرم محجلون منا ترینون تنگیب اسپنی خیب اسپنی لیتا آدم جزائے کر رہا جدیب شانت بارو کل سوکینا و آرف ام انا ام اوتاونا کتایب ینې لوعام الله مې وکيله سوال کوله شي واعرفهم تاسو باندې او په ځانم باندې لپاره دې شوالا دې نه مخ کې راواني ورڅ باڅ د ضرورتهم به باندې